Sjöttikabli Varist að yfka réttlæti yður fyrir mönnum, þeim til sínis, annars eigi þér engi laun hjá föður yðar á himnum. Þegar þú gefur ölmusum, skalt þú ekki láta þeita lúður fyrir þér eins og hræstnarar gjöra í samkunduhúsum og strætum til þess að hljóta lofa mönnum. Sannlega segið yður þér hafa tekið út laun sín. En þegar þú gefur ölmusu, viti vinstruhöndin ekki hva svo hægri gjörir, svo að ölmusa þín sé í leinum og faðið þín sem sér leinum mun umbuna þér. Og þegar þér byggist fyrir, þá verði ekki eins og hræstnararnir. Þeir vilja helst standa og byggjast fyrir samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannlega segir íður, þeir hafa tekið út laun sín. En að þú byðst fyrir, skal ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og byðja föðuð þinn sem er í leinum. Faðið þinn sem sér leinum mun umbuna þér. Þegar þér byðjist fyrir, skuluður ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænherðir fyrir mælgi sína, líkist þeim ekki. Faðir eðar veit hvers þeir þurfið, Áður en þeir byrðið hann, en þannig skuluð þeir byrja. Fadur vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gefos í dag vorð daglegt brauð. Fyrirgefos vorar skuldir, svo sem við erum á fyrirgefum vorum skuldunautum og eigi leið þú oss í fristni, eldur frelsa oss frá yllu, því að þetta ríkið, mátturinn og dyrðinn, að eilífu. Amen. Ef þér fyrirgefið mönnum miskjörðir þeirra, þá mun og fæðriðar himnaskur fyrirgefa yður, en ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun fæðriðar ekki heldur, fyrirgefa miskjörðir yðar. Þegar þeir fastið, þá verði ekki dafrir í bragði eins og hræsnarar. Þeir afmynda andlitt sín svo að engum diljist að þeir fasta. Sannlega segiður, þeir hafa tekið út laun sín. En að þú fastar, þá smýr höfuð þitt og þú andlit þitt svo að menn verði ekki var við að þú fastar, heldur fader þinn, þjammir í leinum og faðir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér safniðuður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur á eðir, og rið eiðir og þjóvar brjóta inn og stela safniðuður heldur fjársjóðum á himni þar sem korki eiðir mölur í rið og þjóvar brjótast ekki inn og stela því þar sem fjársjóður þinn er þar mun og hjartað vera Augað er lampi líkamans. Sér augað þitt heilt mun allur líkamið þinn bjartur. Ers ég augað spilt verður allur líkamið þinn dimmur. Ef nú ljósið í þér er myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Engin getur þjóna tveimur herrum. Anakot hatar hann annan og elskar hinn, eða þýðist annan og afrækir hinn þirki þessar þjóna að guði og mammún því segir yður verið ekki áhugifullir um lífiðar hvað er egi að eta eða drekka né heldur um líkama egi að hverju þér egi klæðast er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin lísi til fugla himinsins korkið sá þeir né uppskera né safna í hlöður og faðriðar himnaskur færi þá, eru þér ekki miklu fremri þeim. Og hverriðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn. Og hverriðar áhyggjufullur um klæði, hyggjðað liljum allarins, hvað vakssa, þar vaksa, horki spinna, en ég segiður, Jafnvel Salomón í allri sinni dýrð var ekki svo búinn sem einn þeirra. Fyrst Guð skrýði svo grasvallanins sem í dag stendur, en á morgun verður í oppkastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður þér trúlitlir. Segði því ekki á ekki fullir, hvað eigum vera þetta? Hvað eigum vera drekka? Hverju eigum vera klæðast? Allt þetta stunda heiningjarnir og eðar himneski fæðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leiti fyrst ríkis hans og réttlætis. Þá mun allt þetta veitast yður að auki. Hafið því ekki áhugjur á morgun deginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhugjur hverjum degi næið sín þjáningum.